Polina Paktsiko Aitar Imanol Berazuek, Donibane loitzunen bizizarete, ondartzara joatentzareteudan zarete udan? Bai. Bai. bai bai Bai Bai Ondartza la piztina nahiago duzue? Piztina Piztina Biak Biak Eta ondartzan beti bainatzen alda? Uh, bai Ez Ez Noiz ezin da? Noiz bada uh, drapoa guria Ekaitza Noiz bada urzan Ekaitza ezin da bainatu. Eta zer da bandera gorria, zer gaitik badauri? Errateko ezin ez da bai, bainatu. Baina zer da, ura arriskutsua delako edo zikina? Zikina. Ba. Ez, zenta arriskutsua da, zenta badira uainaketa dena. Baina ura beti garbia da itxasuan? Ez, badira, bada bela ja eta guzi, beraz lan dira da. Ez, ez bat zultan. Zure ustezima dauraren zikloa badakizue, zer pasatzen daurarekin? Menditik datu, itxasua, enoiz perroiten goitzi go joatzen da, eta gero batzuten eurria edo eluja. Lainoetatik? Uh, bai. Zuek zer nahiago duzue, eurria edo elurra? Ba, ni uh, elurra ula askiatzen dut goto gen. Eta ni elurra ula askiatzen e, dut diretsan eta egiten aldut uh, um, batai uh, elurra um, lekin eta, um, eta ere bonam uh, eta, eta ere gizan elurra. Ni erurra zen eta aldut egin um, Eta nahiago duzue orduan elurra euria zegetik ez duzu emaite. Sendako nik moiz dut elurra eta euria. Ta zergaitik egiten du hemen Euskal Herria nain beste euri? Ah, ez da ez daki. Tentaitxe hurbilgira. Ta zako ur geagobada. Eta zuek ura eraten duzue beti ala beste zerbait? Ba, nik grenadine eta ura. Eta tonic ice tea coca fonta euh um, orangeina euh um, mentallo euh jablo fraise. Voilà. Euh Ben ni ura eta orangeina. Bon, nik, grenadine et euh limonade euh coca euh ah, framboise. Uh, E, Beniek maite dut batutan edantzen dut koaka, aizti, oranjina. Eta osasunarentzat zait honak dira freskagarri horiek? E, Zainta bada azukrea. Bai, sobra da, maite da eta sobra hona e, da koaka itagozi. Egia hona da, baina bada azukrea bagnean. Eta noiz hartzen duzu hori, eh, haste buruz edo gunero? egunero? Egunero, egunero, egunero, betxi! Nore jaten da lu restaurant. Jatetxean? Jatetxean hartzen dut bat zutankoka eta beste uh, aldean uh, grona, uh, gronadina. Ni jaburo fraizu. Eta nik ez egunero menaz bada aperitifa. Eta noiz batzutan, noiz batzutan yasetxean, akzen dut aizti, eta ere noiz batzutan, noiz chinchuanai sebe akzen aldut koka noiz yasetan dugu. Ni ez maite koka, me orangina, uh, aperitifian, maite dut. Ni bakarik, uh, aperitifan, jasetxean, festan.